פרק י"ח ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יהונתן כנפשו, ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו, ויכרות יהונתן ודוד ברית, באהבתו אותו כנפשו. ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו, ויתתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, ויסימהו שאול על אנשי המלחמה, ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול.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 וירא שאול וידע כי אדוני עם דוד ומכל בת שאול אהבת הוא. ויוסף שאול לרע מפני דוד עוד. ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. ויצאו שרי פלישתים ויהי מידי צאתם דוד מכל עבדי שאול ויכר שמו מאוד.